Den här gången ska inte jag säga så här. Så här är mm. Okej, okay, jag ska tänka på det jättemycket. Nu får typ bli när jag säger så här. Jag så tycker det är skönt. Här. Jag tycker skönt att det är så här. Ja, det är det. Det känns mycket mer. Soffa och massor stolar och saker. på Det är bra. Allihopa, och eh, välkomna tillbaka till Hjärtat är fullt Woo! Yes, vi kör igång efter ett eh, längre sommaruppehåll eh, Och det känns jätteroligt eh, vi, vi, vi har fått flera förfrågningar eh, från olika om eh, programmet Och när ni ska komma tillbaka och Eller hur, det är himla roligt ja, när eh, folk kommer fram frågor. När, när ska ni börja sälja? Ja. <laughs> vi är jätteglada för det mm. eh, Och självklart så är vi ett Och håller just nu på att spela in några program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 Nej precis jag är <k Superachi> Men jag jag men jag, men, jag, själv, jag känner min jag är ju heller inte med att det vackra folket, men jag tänker också att det är också jag som utnämner till det vackra folket. nu an <not> jag använder jag det här begreppet väldigt mycket. Jag utnämner dem. Jag, att de, med, vem, jag tror att de vet om det. <ial–> <autre> yeah, absolut. <snabber> och jag tror att de spelar på det. Yeah. Alltså jag är nyfiken på hur det känns. Ja, får vi aldrig veta. <baggage> Titta ner från toppen? Nej, nej, och jag tror inte jag vill vara där egentligen.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 Prata romantik utan det är en vänskapsrelation Som ja, man, är svårt att dra precis. sig ur från, ja, sätt, alltså. Man börjar hänga med någon Så visst uh -huh. liksom inser man efter ett, ett tag Eller ja, men precis. Att, man, att man kanske heller med ha någon, någon ja, och då går det inte att göra något åt det liksom. För mm. då är man fast Det är, uh -huh. det är väl så här, fasta gängen Länger. Men det finns ju olika säger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 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Ja, mm, fint. Tala inte det här för sig själv. Jag tycker jag det är. Jag tänker att det kanske inte handlar... För oss kanske inte handlar det om att bli bjuden tillbaka, utan kanske att det handlar om status. Mm, det tror jag det mycket. Vilka har tillgång till min ja. exklusiva fest. Ja, men precis. Vilka kommer göra roligast växt, typ? Mm. Ja, men det handlar lite om det.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 Det är att det är svårt, så det som ens födelsedag. Men jag vet inte. Jag kan testa. <laughs> det <är> det. <laughs> um, ja, men det, det här är ju väl så här handlar om uttalade exklusiva grupper också. Precis. Men det finns ju också så här outtalade. Um, ja, men som Vilka får uppgifter i kyrkan till exempel. Um, Just det. Um, och det finns ju någon sorts. Om jag är inne i någon sorts gäng i kyrkan, då får ju jag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 det ser väl ut som att det är lite varmt <laughs> det gott mm. ja, mm. äh, men då säger du hej då till Stess. Vi här som två likor. Ja hej då hej